Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts kväll i centrala Stockholm. You the men and women of the CIA are the and of the free world. You are the tripwire. Du mig, Tom, eller någon? ja, de har skjutit en stackare. Jag står på hundrgraden av kan det vara så att en utländsk fäkerhetstjänst som CIA planerade att döda Olof Palmen? Och går det i så fall att lösa nödvändigt? I George Herbert Walker Bush. I, George Herbert Walker Bush. Orsaken till att jag vill ha bort Palme Var enligt Morgan att Palme Väntades kandidera till posten Som fn generalsekreterare Vilket skulle vara emot USA Som Hejsan allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmenmordspodden En podcast om palmenmordet Jag heter Johannes Finlaogsson Jag finns på Twitter, @johabed youhabbed, följ mig gärna där Och eh, för er som är första gångs ska ska jag berätta att Den här podden inte kommer bjuda på någon större expertis Eller eh, faktabaserad eh, genomgång av olika spår Utan det är mer löst snack, kommer man säga så Eh, och jag sitter här med eh, en gäst, ingen mindre än Kristoffer Appelqvist. Tjena! Hej, hej! Tjena! Hur lär like det Jo, det var. Jag Good. är glad att vara här. Ja, i Malmö. Att, ja, i Malmö. Jag, vi, vi har ju lånat in oss i ett litet rum på ditt jobb som är Sveriges Television. Ja, ett litet isolerat rum. Jag vet inte om det kan vara... Det är ett, ja, det är ju ett repetitionsrum. Det står ett piano här. Då är det väl någon sorts reprum. Ja. Bevis. Ja, men eh, jag, tyck jag tycker att det ger lite extra sötma åt situationen. <skratt> att vi på din arbetstid, när du är avlönad av eh, stadsteven. Av eh, licensbetalarnas pengar. Ja, så gör vi en egen liten. Det här är liksom, det här är termometern i samtidens röv. Det här är Precis. vad som händer. Det är det, det, detta är inte public service, detta är något helt annat. Och för att understryka det så vill jag nu göra reklam för Samsung. Det är bästa telefonerna, bästa tv bästa allt som Samsung. Googla vad Samsung gör. Och det är det bästa på, i sin Jag har inget avtal med Samsung. Men det här är bara för att undersöka att det inte är public service. Och, och du hoppas få ett avtal med Samsung om, du, om de lyssnar på detta. Kanske. Ja, det är klart. Visa ni pengarna så fortsätter jag. Så det. Men det här medans här får ni inte för dem utan pengar. Så. Detta är som första först, som en knallklangare som är ja. det första skillen ja. gratis. Liksom. Ja, vill du prova spruta in det här blodet med sprutan så ska du se på grejer så ring mig sen. Det låter perfekt. Mm. Men eh, det vi brukar göra här i podden då är att, eh, nu är du ju kanske välkänd för många lyssnare, men om det finns någon som inte vet om det är, mm. att vi har ett litet eh, segment med formalia här innan vi sätter igång och pratar palmemod. Ja. Och då är första frågan på formalian, eh, namn? Kristoffer Lo Robin Appelqvist. Och Appelqvist då med Q -U -I -S -T. Q-U-I-S-T. Ja. Vi har exakt lika långa namn om man tar för- och efternamn. Eh, 20. 20 är det kanske Det är i alla fall än för mycket för Twitter Ja, så är det Fram till ett visst datum Jag hade ju alltså mitt hela namn me Mellanrum mellan namnen ja. eh, Från början Och sen så kände jag Nej, det här med Twitter är en fluga Jag tycker inte det är kul Vem vill veta vad jag har Sådär va ja. Så då skete det Och så sa jag upp mitt konto Och sen började det <laughs> <laughs> Och då var jag igen Och då att de ändrat Så att eh... Så att det, men det bara fick vara eh, 20 bokstäver och det är därför vi kan inte ha Mellanrum Nej, precis. Då blev jag Appelstoffe eh, istället ja. det, var, det är min nästa fråga här på Formalia Har du några kända alias? Ja Appelstoffe eh, På Twitter och Instagram eh, På vissa andra ställen Stoffer Stoffe 2000 var, det det var ett namn du etablerade innan 2000? 000? 96 var det. Det på massa forum och grejer. Och det kändes, Jag vet inte, nu i backspelgen så känns det inte så jävla kul. Du känner att det var framtiden. Ja, det var men det var, 96. ja, ja. faktiskt. Jag var, var en early adapter. Jag hade det var tidig med att hämta hem ett sånt här paket för 12 000 från OnOff. Du vet, med ett 3,6 modem. Och, ja. Så om man, om man skulle söka nu i så här internetarkiv på... Stoffet 2000. Skulle man då hitta lite suspekta inlägg av dig på olika forum? Um, ja. Då kanske vi blipar detta eller något. Möjligen. Känns, känns obekvämt. För 1975, den 18 januari, i St. Pauli-församling i Malmö. Då pratade vi om området mellan Triangelen och Värnhemstorget. Och där växte upp... På Kommendörsgatan en kort tid, därefter flyttade man till Gamla Väster och, eh, och sen så bodde jag runt Davids Hall från och med att jag var 12 och uppåt. Okej, ja. och sen flyttade från eh, Malmö när du kom i vuxen ålder? Ja, just det. Jag flyttade först till Stockholm när jag var 18, 19 och sen bodde jag här ett år till och sen flyttade jag till Sunne som ligger i Värmland och där är jag kvar. Och trivs. Jag är så innehärdlig. Eh, vad är din sysselsättning? Jag är stubbekomiker. Eh, men jag har alltid en känsla av att jag vill göra något annat, eller något mer, eller sådär. Jag har väldigt svårt att bli nöjd med det, eh, liksom, att åka runt och, och skoja. Är det för att du andra ser på yrket, eller är det att du själv tycker att, den, att det finns saker som. Eh bidrar med till samhället Eller är det något sånt? Ja faktiskt På fullt allvar ja. lite, lite. Är, det, är det så? Att det känns som att Jag har inte anstängt mig så att bli Stubbkummiker Det är nog mycket det också Jag har inte mm. anstängt mig Utan jag bara testade Och så var det skitlätt Ja. Och så gick det jättebra Och det känns lite som att hitta guld i trädgården Och så är ja. någon annan som kommer Och bara, ja jag studerade jättelänge Och så satt jag Och så gjorde jag en problem Så gjorde jag så att analyser, en ordentlig analys Vad finns det för behov Och sen så ja. gjorde jag en uppfinning Och jag tagit patent på den och så här, jag, Någon annan jobbade med alkemi För att göra guld och du bara hittat. Ja precis ja, ja. ja så det så det känns som att du fuskar. Ja, lite faktiskt. Lite så känns det. Och, och det och, men sen är det också att jag är väldigt samhällsintresserad. Och min dröm är ju att någon ska ringa från liksom, Läkare utan gränser. Eller Hamnes mm. till något och säga vi vill att du ska bli, liksom, jobba med och våra grejer. eller så där. Det, skulle vara. det kommer aldrig hända. Men... men du har ju jobbat med ändå något liknande. Men när du underhållit svenska... Med... Ja, det. ja, det är det. Jag är fortfarande fältatest. Jag är ordförande för den organisationen. Jag tycker det är vansinnigt... Eh, roligt för, helt enkelt för att det är lite meningsfullt. Det är nog så nära liksom, läkare utan ganska jag kan komma okay. med min kompetensprofil. <laughs> så. Nej, men det finns skit mycket. Finns det såklart väldigt mycket meningsfulla grejer man kan göra. Liksom. Men mm. att dra skämt eh, liksom, för den som betalar mest på olika konferensanläggningar eh, är väldigt roligt. Det är ett väldigt gött jobb. Det är ett väldigt tacksamt jobb. Men det kan lämna en, en, en, en eftersmak som är lite så här, ja Jag har inte räddat någon människoliv idag direkt Nej. Känner du dig bättre som människa efter du varit i Afghanistan? Jag vet inte hur länge du är där i perioder mm. Nej men det har inte med att göra om jag känner mig bättre eller inte Nej. Utan det är bara att vi lever på jorden och vi har massa problem med lösningar Vi måste hjälpa hjälpas åt Vissa grejer man gör liksom bidrar till det Vissa grejer man gör gör bara att man får mer pengar Men du känner ju Bättre frihet med din karriär kanske efter du varit där än efter du varit på eh, någon kommun, eh, kommunhusöppnande? Eh, ja, det är kanske inte det typiska jobbet. Det typiska Nej. jobbet är liksom eh, hundra stycken stålförsäljare från Medelpad som träffas på ett konferenshotell eh, och, och har konferens hela dagen. Och så alltså till kaffe till middag så kommer jag att dra skämt en halvtimme. Liksom. då, Om man har gjort det, då känns det väldigt bra för. Åka till en gymnasieskola och prata värderingar med de som ska göra spexet på ja. gymnasieskolan då, då blir det balans för då finns det någon sorts mening Man vill ju ändå påverka andra människor på något annat sätt än att Än att, än att bara få dem att ja faktiskt, ja faktiskt Och hade jag kunnat lära ut hur man gör den perfekta tomatsåsen Om jag hade kunnat något annat ja. Då hade jag pratat om det liksom nu låter du Per Moberg ta den bollen i slut. Ja. <laughs> Nästa formaliga fråga här. Har du ett kriminellt förflytit? Mm. Nej. Jag körde rattfull fast på moped, vad det nu kan heta, när jag var 16. Va? Alltså att jag blev tagen för att jag var full. Jag körde moppe. Då fick jag sitta... Inburrad av natten när min mamma fick komma hämta mig på morgonen. Det är inget som påverkat dig så när du sökte jobb och sådär. Nej, det påverkar mitt körkort till stadion. Det tog, tog lite längre innan jag fick till Jag satt och drack i med kompisar. Och det var ju liksom folkall mm. som hade dukat. Och, och så skulle vi till en kompis. Och jag sprang upp och hämtade min hjälm och mitt lås och mina nycklar. Men jag körde en gammal veteranmoped. Det var liksom. Jag var inte en eh, gangster så. Det är svårt att vara en gangster på moped. Eller för ja, första. Ja, fast när man är liksom i den åldern så. I den kretsen. Men, men jag, jag pratade med min mamma och sa: liksom, Jag ska hem till den och den. Jag tar moppen. Jag kommer hem senast då och då. Hon avslöjade inte att jag hade för hög promilla. Allt för att köra moppe. Mm. Så, så jävla farligt kan det inte vara. Men min kompis, han var full och han hade inget lys. Och han hade stulen mm. moppe och så vidare. Så de tog honom. Jag svängde tillbaks och gick fram, ställde upp min moppe på stöd. tog av mig hjälmen och gick fram och sa: Vad, vad, vad händer nu? Vad, ska jag, vad tar ni min, min kompis? Då fick jag också blåsa. Det blev rätt och så åkte jag med. Ångrar du då att du åkte tillbaka? Tänkte jag skulle vara kär liksom? Nej, jag, jag ångrar att jag satte mig på moppen efter att jag hade dukat all. Det, det, var det var en nyttig läxa tycker jag i sig. Jag mm. har fan inte kompromissat med det. Vad kan komma ihåg sen dess? Att du inte har något kriminellt förflut i övrigt. Är det för att du är en snäll person? Eller är det för att du vill lida lagar? Ja, just det. Ehm... Um... Nej, jag har väl en jag har nu inbyggd så här liksom jag tvärtom om grej. Jag har mm. för tvångsmässiga beteenden gå mot rött och mm. inte sortera soporna på McDonald's och allt vad det nu är liksom. Men jag nej, jag, jag vet fan inte Jonas, alltså. jag ja. Jag jag jag tror att jag är lite jag är lite rädd. Jag är, är ganska snäll. Så mm. om det skulle gå ut av en annan människa så har jag väldigt svårt liksom att det är det de flesta, de flesta brottsledning gör. Det är därför man inte ska vara brottslig. Ja, just det. Det kan sätt inte sätt det kan säga inte så här för att vara schysst mot, mot lagboken, utan för att vara schysst mot offrerna. Ja, Helt enkelt. just det. Jag, har, jag är ju liksom ganska samhällsorienterad, så jag tycker ja. mycket om samhället, jag tycker mycket om det kollektiva och så. Och då blir det ju liksom... Jag har en väldigt tydlig bild av att vi har en gemensam... Att vi har alla ungarna tillsammans. Alla mm. ungarna i Malmö är alla föräldrars barn. Liksom. Och, och alla. Det krävs en bi att uppfostra äh, ett barn. Ja, och ta hand om en gammal tant. Och ja. hålla liv i lyftstolparna. Och byta asfalt. Och, alltså, ja. de måste alla vara med. Och, och det är ju liksom väldigt antis Mycket kriminalitet är ju så antisocialt beteende. Ja, Men sen är det ju såklart att När musikindustrin äh, liksom tycker att jag ska sitta i sunnen där jag bor och beställa på World Wide Web så att de kan skicka en plastbit från helvetet och det tar <här> fyra dagar, jag måste gå till Ica och hämta ut den för Förlisterna liksom på, på en skiva. Och så kan jag istället välja att bara ladda ner den. Då är det ju så här. är de dumma inne i själva huvudet. Det är ju problemet att de inte anpassar sig till verkligheten. Det är ju som, alltså de kan ju lika gärna försöka ta betalt för luft. Sälja luft ja. på petflaskor. Ni får inte andas på balkongen, det vet ni vad. Ni måste köpa petflaskor med luft och släppa ut in i era lägenhet Ni får inte öppna fönsterna Så kändes det ju då. Jag menar då. Det ja, ju systemet den till och med Det ligger en massa grejer gratis ute. Och sen säger någon annan. Detta får ni inte använda. Nej, Ni får, inte, eh, ni får liksom inte bada i sjön längre. Ni måste bada på badhuset. Bara, fast var, varför? Ja för att det är annars så är det ingen som vill göra vatten. Nej jag kommer inte på den bra. <laughs> Liknelsen eh, tog ändå där. Alla ni musiker och upphovs, eh, upphovsrättsinnehavare eh, som hör det här. Maila gärna med er av Min e-postadress är e alltså Pontus punkt en horning snabbelar kronobergsektet.se Maila gärna. Vik ut texten. Ja. Jag tror han hade inte kvar sin Sveriges Radioadress längre av förklarliga anledningar. Ja, just det. Ja, men, ni kan ringa till studion. Det är fortfarande 0822 4500 <här> till, till den studion. Men... Och fråga efter Sista för frågan. Skulle du bedöma dig själv som en ensam galning eller en del av en konspiration? En del av en konspiration. På vilket sätt? Alltså jag tänkte när jag förstod frågan så tänkte jag om jag skulle begå ja. ett brott. Skulle jag då vara en sån som eh, liksom blev tokig av för mycket grubbel eller varnförställningar. Mm. Eller skulle jag liksom eh, fifilura mig fram genom att eh, jag skulle fifilura mig fram. Jag, jag är definitivt inte, jag tror alltid de ensamma galningarna har ju en sak gemensamt. Jag hörde Jesper Huvars fantastiska porträtt Av Peter Mangs mm. Ja, i Progen Ja, ja. Liksom, det, det, det som man, Alla gånger som man Stött på begreppet ensamgavning Så är det liksom Det här är någon som inte kan, får Eller vill prata om sina känslor Aj. Alltså, det är alltid det det handlar om Och det problemet har fan det jag <söster> alltså det blir ingen tryckkok Det finns inget lock på den här kastrullen Det är ju ett stort problem ofta Jag kokar ju över, jag liksom rätta om mitt känsloliv för liksom Som inte har bett om det, det är ju inte, så, Alltså jag kan aldrig bygga upp det där för stora inre trycket För att bli en, en, en, en, en, en ensam galning. Så du skulle aldrig irra runt på stan och vara arg på saker Och sen ta ut det på en främling? Nej, Nej. men däremot kan jag säga att eftersom jag är så pass igenkänd som är Mm. Jag vet ju inte om folk vet vad jag heter eller om de bara tror att vi har gått i samma klass eller något. Men jag ser ju på väldigt många människor jag mäter att, det, att jag väcker någonting i dem. Mm. Så tror du att jag är rädd för att bli knivad eller? Alltså ibland så får jag sådana mm. tankar. Jag är bara shit. För den där människan ser helt eller vilsen ut liksom. För det kan ju vara en sån här Miajlo miajlovic Det är mm. det man ska fatta att han, när han knivar Anna Lind. Där det hade ju precis lika gärna kunnat vara liksom Elisabeth Andreason. Andra halvan av Bobby's också. Det hade ju kunnat vara om, om, om Jailo hade kollat med det förståndet i mitten av Vilket kanske inte är rimligt men, var eh... kanske inte målgruppen men annars. Fast det är ju också en, en fråga som varit uppe för diskussion Han menar ju det att han bara fick för sig Men sen finns det ju andra som menar att han kanske hade mer av en motivbild Med Anna Linds eh, Att hon stöttade väl Natos bombningar av, i eh, Jugoslavien och sådär Att han hade mer agg mot henne Ja, han kan en, kanske en, ja. en random person Men ja, Whiskey ja. talar väl för att han bara såg någon han kände igen Men, men om vi tar mig då så här, ut, Inga jämförelser mellan mig och Sveriges bästa politiker genom tiderna Kvinnliga politiker i alla fall igen, Liksom den verkliga självklara Statsministerkandidaten mm. det, det var ju sån jävla förlust förutom den mänskliga Liksom ja. fruktansvärda mänskliga Förlusten så var det ju en stor förlust till svenska liksom politiskt liv om man inte jämför sig med det men bara, liksom bara den grejen att jag har sagt att jag tycker att våra svenska soldater hjälper gör att jag tänker att det är en människa med varm, alltså en ensam galning med vanföreställningar som kopplar mig till jag blir utskälld av, om jag har liksom, jag har någon gång jag har en sån här militärväska med så på märken som mm. är ändå lider stolt över som och som jag men lönt jag kan bli påhoppad för att jag bär den av så fyllon bara tycker du det är bra att man bombar barn i Vietnam tycker du det Alltså, jag, jag, jag kan nog nöja ner mig lite Ibland på det där så det. Är det i vissa situationer Det är extra märkbart Eller är det som, som alla andra människor Att det är när det är mörkt Och, man, och det är inte så många ut Det är när någon bryter åt liksom, reglerna Att någon går alldeles för nära Så som missbrukare Uh, och, ja, människor som inte mår bra uh, liksom. Det är ju det som gör det Det är ju inte människor med tatuering i ansiktet Eller, eller folk på motorcykel med väst För de är ju tydliga att läsa av De blir inte rädda För jag vet att om jag tittar ner i golvet och säger uh, Yes sir, no sir uh, mm. Till dem så, kommer de, så är de nöjda med det För det är det de vill mm. uh, men, men liksom en människa som Som bara ligger off Liksom. Ja, som är, som är lite off så, Och då menar jag att om han rufs i tår och går med sandaler i snön Så tänker jag Fan, han kan ha mycket väl ha plockat på sig En skalpell inne på pappersaffären ja. och, och, och, och, nu, och nu så tror han Att det var jag som dödade båtsman Och så, så är det slut liksom eh, Om vi då går över till eh, Vad huvuddelen av den här podden går ut på eh, Olof Palme och mordet på den samma Så är min första fråga här Var befann du dig Natten mellan sista februari och första mars 1986 På generalskatan 3 På Gamla Väster i Malmö Jag har Alibi Jag var ju bara 11 år Så jag bodde ju hemma fortfarande Och mina föräldrar kan styrka Att jag befann mig i lägenheten Från sju på kvällen typ och om det är det gud, ja. då? Om jag hade alibi jo, men vi, vi försöker dubbelkolla alla liksom. Vi kör utslutningsmetoden En vacker dag kanske det kommer någon utan alibi Som är gäst i den här podden. Jag tycker att det att är helt rätt Har man inget att rölja så svarar man ju såklart gärna på frågan Sen kan jag tycka att det är orimligt Om man skulle börja en allmän Liksom Att skanna av alla mm. Och kolla deras alibi Så kanske inte att man börjar med någon som var elva då. För det är ja. Jag tänker, jag tänker på tyngden på modvapnet Och ja, rekyl och liknande Och även eh, kanske eh, Signalement från vittnen Ja just det, haltande ja. Hersta, det, det kan jag jag ju skulle... vara två 11 Som sitter <skratt> på hans <annars> axlar <skratt> <skratt> Jag skulle kolla på Jag skulle kolla på folk som <skratt> jag, skulle, jag skulle Börja kolla på om det var någon I liksom Datumen runt mordet Som har sålt en lång rock Till två barn <skratt> ja. Så här, 22 år in i palmutredningen så borde de börja kolla så här. Ska vi ja. kolla barn och värre nu? För nu Men, har vi kollat igenom eh, allt alla. Annat. Ja, alla kurder. Ska vi kolla alla barn? <laughs> är det? Ja, ja, det är lika rimligt. Något ska vi göra. Jag, jag, var, jag gick upp på morgonen och skulle kolla på morgonen så jag du vet att trollkaran, hej, hej Konny rej kommer trollar med mig. Humlor, dumlor, Göteborg som pratar, säger göteborgska grejer Med ansikten upp och ner, lådan med inte ja, upp och ner. Om det var paranger eller om det hade kanske blivit Fredrik bell så, ja. eh, Det var Kurt-Erik som spelade piano. Och godmorgonsvård, var jag jävling. Man ringde 03 17 och tjötade med gubbarna och gissade mm. på någon låda. Man kunde vinna. Ja, liksom de, den grejen. Men istället för det så stod det så här att eh, godmorgonsvård var inställt på grund av att eh, palmar hade blivit skjuten. Då sprang jag in. Och att även Rassel som skulle gå senare på ja. kvällen var, var inställt Och då sprang jag mina föräldrar och väckte dem Och sa att Rasse är inställt <laughs> <laughs> Så det var, det var den viktiga informationen Och de var tvungna att fråga, varför Ja för att Olof Palmar blev skjuten Och de bara, va, va? jo det är inställt Det blir inget, varken del ett del 2 eller 3 Det var ju sån här helkvällsgrej Det var ju trist att du inte blev något ras. Alltså, en del av trakodin Nej det skulle jag inte säga, jag tycker mm. det är en väldigt Väldigt liten del av, av, eh, av ja, ja. En del av Traumat Nej men jag tror inte det är ett Att rasset blir inställt tror jag inte är ett nationellt trauma Jag tror helt och hållet det beror på att den av våra största Statsmän genom tiderna Blev mördad på och Att Sveriges oskuld blev taget ja. Men men där och då, ur en 11-åringsperspektiv, så var det att inte få se eh, liksom eh, kommunist John Blund, eh, till exempel. Att inte få se gäster med gester som var insprängt i, i rasen, vill man minnas med Lennart Swan. Men eh, vad hade du för koll på Palme själv, i den åldern? Um, ja, man lär, hade lärt mig att det var en hjälte, liksom. Var dina föräldrar... Eh... Jag vet Palme inte vad ni röstar på, jag gissar snarare att de kanske var vänsterpartister Men att de var liksom, ja, i stort sett sossar ändå. Så ja. Jag ja. Vet, Det vet jag inte riktigt, men vänster och mitten var de i alla fall Men har din bild av Olof Palme förändrats? Och den andra bilden bild av honom nu än du hade när du var i femtor? Ja, absolut. Alltså när jag var, när jag var yngre så hade jag en bild av att politiker var väldigt väldigt drivna av sina ideal. Nu har jag mer en bild som är, alltså, jag är lite desillusionerad. Jag hittar liksom inte några politiker som jag verkligen tror är ideologiskt drivna. Politik är, drivs inte av ideologi för jag för mig i alla fall inte på riksnivå. Det finns Nej. på kommunal nivå är det en annan sak tycker jag. Där är det också lite mindre arbetsinsats. Det är lite mer så här, du kan vara bonde och centerpartist samtidigt och så sitter du på ja. kommunfullmäktige och så pratar de om frågor som verkligen angår dig. Mm. Men då, då, där är det ju inte heller så jävla ideologiskt trivet utan där eh, representerar man sina intressen. Ja. Vi som är bönder vill ha det så här för att vi, det borde vi fan ha rätt till. Men liksom de här ideologiska frågorna som har bäring på utrikespolitik och fred och frihet, solidaritet och, och sånt där Ja, jag vet inte. Nej, det känns som det är försvinnet. Det känns som det är ute. Ja, ja, på något sätt. Och det, nu skulle vi prata om det i termen av branding. Liksom. Så fan var smart av honom att positionera sig så. Ja. Han var den visionären. Valde han. Ja, men jag tror du du har rätt Eller jag, jag, håller, jag känner igen mig. Det är en Men uppfattar han honom som en stand-up-guy, eller hur? Han, han, han, han... Ja, det gjorde man. Och det är visst visserligen väldigt många då som, när man sett den här Palme-dokumentären, att han fick ju de motsatta anklagelserna också. Att mm. han inte skulle vara socialdemokrat utan valde det partiet för det var lättast att göra karriär i mm. eller, eller sådana grejer. Men jag får ändå för mig att han äh, var ideologiskt ärlig. Och hade ett, ett patos vad det gällde vad han ville förändra och vad han tyckte om samhället och såna här saker. Ja. Sen använde han ju spel och sånt har ju kommit fram rätt mycket ja. kring ja, IBFR och, och bordellhärva och allt möjligt. Han var ju en, en jävla politisk strateg. Mm. Men jag tror i grunden att han hade liksom ideologisk parter ja. som han ja. imponerad. Ja, jag vet inte. Eller så är det alltid så att man tittar på hur det var förr i tiden och säger då hade de hjärtat på detta ställe. Jag, jag, jag vet inte, men det är klart. Det var ju också kanske något mer en polariserad tid. Det var kalla kriget och det var, mm. fanns ju nästan gott och ont liksom... Öst och väst. Det, det fanns inte var vara indelat i väderstreck, liksom. Ja, precis. Och ähm, det var ett sådant tydligt blockpolitik. Och det var att, äh, jag menar nu, nu finns det ju liksom Sverigedemokraterna som är tok-konservativa och, mm. och, och, och, ähm, och så långt. De uppfattar man ju som långt ut på höger. Och sen så, sen är det ju liksom socialliberala allihop. Ingen som är emot marknadsekonomi. Ingen som är emot, ja, äh, så här, det är liksom. Det är ju inte så polariserat på det. Fältet det är ju fritt liksom. Och förbundarna är eh, vältränade, välträ, metrosexuella mm. eh, människor som bor på styreplan och som inte skulle känna igen morotsblast liksom. Mm. Det är ju bilden man har. Sen, sen, sen ser det säkert verkligheten annorlunda ut. Men jag tänker att politik på 80-talet var tydligare. Att man tydligare ideologisk fight. Sen har det hänt grejer. Sossarna har sålt ut äh, välfärdssystemet. Sossarna har privatiserat äh, järnvägen. Sossarna har äh, kommunaliserat äh, skolorna. Ja. Så vem ska, nu, äh, vem ska nu säga, vad gör ni med våran välfärd? Ja. Nej, men det är ju, ni har ju fan begått gruppvåldtäkt allihopa. Ja. Det kändes ett tag som att de, om man då använder ord som gruppvåldtäkt, att sossarna kan ju mest stås på. För det var när, när äh, Reinfeldt och de vann valet då Så i rastakt så privatiserade apotek och allt möjligt Och det kändes som att det var saker som inte hade tagits upp i, i valdebatten innan Vill svenska folket detta Och när det skedde så var det ingen som sa emot heller och sa att detta var dumt Utan det var bara, ja men då gör de väl det Så det blev aldrig en debatt Utan det var som hela liksom sossarna och... och Polaterna och alla var överens om att detta gör vi liksom. Ja. Sen är det de som får ta besluten som råkar just nu sitta i regeringspositionen. Inte för att det har ett jävla smack med mordet på Ollef Palma att göra ja. men allvarligt talat, det som hände var ju att istället för att man såg Reformsocialismen Som lösningen på allt Att allting skulle vara kollektivt Allting skulle vara skattefinansierat Alltså under de enorma tillväxtåren Som delvis byggde på liksom Falska ekonomiska prognoser mm. Av förhoppningar, väldigt mycket förhoppningar Som gjorde att tillväxten var ständig Det var hela tiden mer pengar för det ja. Då växte offentliga sektorn Och det var lösningar på allt Alla problem hade en, en motsvarighet I en lösning liksom, för den offentliga sektorn mm. Och eh, man skulle betala mer eh, det skulle bli mer och mer skatt i, sk i skattkistan. Liksom. Ja. Eh, så kom det ju en kris. Och så helt plötsligt så blev eh, marknaden lösningen. För man hade ja. struntat i marknaden. Man struntat vad det fanns för behov. Man hade bara eh, eldat på. Liksom. Och så rätt vad det var så var marknaden lösning på allting. Och det var fan inte vare sig Moderater, folkpartister eller SOSAR som kom med det där. Utan det var vinden som blåste. Alla ja. gick på det. Ja. Exakt alla gick på det. Och då har man gjort det. Då har man... Alltså det är, jag är förvånad att man inte har liksom privatiserat kärnkraftverken, polismyndigheter, det är bara, det är liksom, och alla är lika jävla skyldiga. Möjligen att Vänsterpartiet inte har varit med på, på det mesta, men i stort sett så är alla lika med på det. Liksom. Och därför är det ingen som kan kasta sten nu, utan nu är det så här, ja okej, vi sålde våra sjukhus, ja det var ju dumt, det här är en baksmälla. Men det är jättekonstigt också för socialdemokraterna. Då. Om de ska vara oppositionspartiet. Det är så svårt för dem att hitta frågor som de tycker något annorlunda om. De vill behålla liksom, rut och rot och allt möjligt. Ja. Det är konstigt. Ja. Det är bara att rösta på oss om du gillar Stefan Löfven mer än eh, Fredrik Einfeldt. Ja. Så är det. Det är Men det är väl det man skulle kunna säga om eh, Palm, Om man tar eh, debatter. Om mm. man ser så här mellan Palme och Adelsson eh, till exempel. Eller eh, När man ser tal, kända tal Med eh, Palme Det är ju i alla fall så Att om inte du är insatt i vad politiken Där och då handlar om Så fattar du ingenting Men om du tar en debatt nu Mellan eh, Reinfeldt och Löfven Då fattar en apa Vad de pratar om och, och det är min bild. Och det betyder att politiken är nedpopulariserad och nedbanaliserad till eh, liksom zonivå. Och sen är frågan då hur det hade sett ut om inte Olof Palma hade mördats och även Anna Lind. För att det, jag tycker det är en, en sak man glömmer att ta upp när man diskuterar eh, hur Sverige förändrats. Nu är det kanske då hela världen förändrats och det var sådana vinder. Men hur Sverige förändrats och socialdemokratin tappat. Man glömmer rätt ofta nämna att två av de absolut största förgrundsfigurerna mördades. Ja. Och bara togs bort från schackbrädet. Liksom. Det är klart, det påverkar en jävla massa. Ja. Om vi ska gå över till veckans spår. Mm. Och då är det spåret CIA. Mm. Alltså amerikanska... Mm. Eh, det är de som dödade Bob Marley. <laughs> de som... <laughs> De som eh, delar ut droger. Hogfarm. Eh, de som hade har gäll Jimmy Hendrix Elvis Presley. De, de ligger som... bakom mycket skit. Alltså, om man kallar ja. på World Wide Web. Om man går in på rätt sidor. Mm. Rätt sajter. Så eh, ligger de bakom i stort sett allt. Mm. Men de har väl också eh, bevisligen legat bakom rätt mycket. Ja. Och då finns det ju då påståenden om att CIA skulle ligga bakom mordet på Olof Palme. Det mer specifika spåret är väl att eh, det hade med Iran-kontrasaffärerna att göra. Eh, USA ville kunna sälja vapen till eh, Iran som de officiellt inte skulle sälja vapen till Och så är det en avhoppad CIA-agent som har påstått att eh, det var ett möte med Palme några veckor innan Och de, de ville då ha någon sorts hjälp av Sverige att sälja via Sverige och via Bofors mm. till Iran Och att Palme inte gick med på detta och att han eh, några veckor senare mördades då. Och att detta ska ha eh, beordrats av George Bush som då var vicepresident. Mm. Han har visat Reagan då. Ja, ja han visat, eh, Reagan var president. Eh, George Bush var vicepresident. George Bush hade nära kopplingar till CIA. Han eh, var CIA-chef eh, slutet av 70-talet. Ja, just det. Ja, nej. För vad ska jag säga? Jag vet inte. det är, det är möjligt. Det är ju det är en populär lösning på alla, alla problem som jag nämnde innan. Att se, ja men det, då, då har man ju förklarat det hela. Han var obekväm, jänkarna bestämde sig för att skita i alla regler och dödade. Och tyvärr så får man ju säga, de gör ju det. Alltså... De har gjort. Ja, fan de måker ju hämta liksom random människor i Karlstad liksom ja. två pappor liksom, på, ja. i, i en färd till Karlstad. Bara, ni, ni ska sätta på, på dem eh, blöjor och ge dem eh, stolpiller med eh, ja, någon sorts där, eh. Sanningserum i röven ja. eller vad det bedövning? Något som, nej, det var ja. mycket möjligt att vara sanningserum Det finns sanningserum förresten det finns väl så här lite droger som gör dig pratglad. Ja, ja. men De är dig väl en tjottspricka. Ja. droger som vilken jävla vilken jävla reklam för vanliga jävla bira. Jag har uppfungit en drog som gör dig pratglad. No shit, det är fan en bon. Det är ju det är vanlig jävla grog. Ja. Men det här CIA-spåret då, det är ju ett spår som är bra för den svenska självkänslan. Ja. Han gjorde för sina ideal. Ja, ja han gjorde för sina ideal och han hade verkligen inverkan på omvärlden om CIA. Ja, det gjorde de viktiga. Ja, detta är ett spår som, som jag som jag föreslog för dig. Och då tänkte jag lite med hänvisning till din kommande show som då heter Drömmen om Amerika. Mm. Vad är din fascination med Amerika? Det finns ju någonting väldigt handlingskraftigt liksom i den där nationen mm. och det, vi snackar ju liksom om de som räddades från Hitler det, det är ju okej, okay, nu kanske man har en tendens att förringa Stalins roll i det hela, han var hjälpte till men det är inte lika kul att tänka på kanske, men, men det, det är ändå, de har ju räddat, räddat oss två gånger liksom. Och det, det finns ju någonting i, i, i det som, som helt enkelt gör dem till födda hjältar. Alltså de är liksom i som nation, som folk så är de hjältar. Det går inte uh, uh, att ta ifrån dem. Det finns också en känsla av liksom, vilken bransch jag än väljer, vad jag än gör i Sverige, hur bra jag än lyckas, så kommer det sluta med att jag bor på den så kallade gräddhyllan i någon ort. Mm. I Sverige. Och där ska det sopsorteras. Och det ska gås på föräldramöten. Och det ska gås på... Men, men medan man har den här bilden av att om man lyckas i USA. Då är det liksom du vet du kan bo i en helikopter med åtta rotorer som alltid är i luften så här, jag bara jag bestämmer det nu jag ska aldrig mer landa jag ska bara bo vi ska tanka och folk tycker så att det där är en bra kille fan vad han är bra ja. som gör sådär för han, gör, han, han lever sin dröm liksom. det finns en jag menar, det är ju, pendeln har ju slagit åt helvete, åt andra håll. Det är ju liksom ytterligheterna. Ja. Men om det där är ena ytterligheten, att liksom, jag ska bo i en exakt kopia av Taj Mahal, eh, fast, eh, fast det ska ligga mitt på Santa Monica Beach. Mm. Så här, eh, liksom, om det är ena ytterligheten, då är andra ytterligheten. Jag är världens mest framgångsrika... Man, men jag bor fortfarande kvar i min hyresätta i Hägersten <laughs> Och i trappan Liksom fortfarande Alltså jag, jag, jag vet inte om jag är en extremt liksom, materiellt orienterad människa alltså, jag tänker rätt mycket på det där Jag är också lite av en klassresenär Mina föräldrar har inte någon akademisk utbildning Vi har inte, hade inte några pengar när jag var liten Vi åkte inte på semester och sådär För mig är det liksom som, så, barns, eller, som två barns pappa. Är ganska viktigt att kunna ja. höja nivån Och, och, och så jag har funderat mycket i de termerna Och det är klart att man tänker på USA Om jag hade varit lika framgångsrik som jag i Sverige Som kommer i USA ja. Så har du ja. ju Väldigt, väldigt många miljoner Ja, faktiskt äh, Att du väldigt, väldigt stora hus Kunnat gifta dig med, med svenska äh, Apäder som flyttar dit Ja, just det För att bli Hollywoodfri Ja men ingenting av det här kommer mig till del. Så truffan att jag är <här> Nej då, det vill man ju inte samtidigt. Men det finns också någonting liksom... Finns det någonting i det där med USA-föraktet också? Som vår lilla kulturelit här hemma i Sverige. Mm. så här, åh, De är så enkla, med tjocka, hamburgare-ätande. Människor som bara... Och köper. Ja men det fanns ju vi också. Ja. Det är ju vi. Det är ju bara. Det är ju bara en spegel liksom. Ja. Det är ju våra kusiner som vi gillar att reta. Men de är vi. De, vi har samma jävla DNA liksom. Ja. Och i globaliseringen så är det ju eh, till stora delar USA som. Eh... Format resten av världen Ja eller hur Och det är ju fan min New York är min kulturhuvudstad ja. Jag har ju för fan inga relationer Till, till liksom Michelangelo's Davidstaty I, i Florens Det är ju inte som att jag tänker åka dit och kolla. Det är det inte som att jag tänker åka till Sixtinska Kapellet och stå och titta upp i taket I fyra timmar Ingen relation till den där grejerna Jag Nej. tänker fan inte åka till Louvren Och kolla på, på oljemålningar Men däremot Seinfelds Diner Alltså, ja, ja, om inte jag får se den Innan jag dör, då kommer jag inte känna mig uppfylld Det är min Pilgrimsfärd Det är ju till USA där, där, liksom om jag fick åt Om jag fick chansen att födas på nytt Då skulle jag ju bli liksom, en judisk gubbe ja. Eller möjligen en svart liksom hip hop kill eller så, det är ju där, det är där de riktiga, jävla starka berättelserna finns, ja. det är ju inte, det är ju inte i, liksom i, i antikens uh, Aten är fan mm. ingen relation. det som är påstås vara vårt kulturarv det har jag ingen relation till och men det som, är, det som är det där ytliga kommersiella skitet där har jag min jag kommer sitta och titta en om jag om jag får en så här diagnos att jag kommer dö snart då kommer jag börja titta igenom alla den stilla filmerna det är liksom de viktiga, de stora berättelserna. Tower Heist kanske mest. Men när du ändå säger så här: Lovren och Aten och, och sådär. Om man bara kollar Sverige så är det ju förbannat. Vi har ju ingenting att komma med när man snackar så här svensk historia: så här: Kungalängden får en ju och somna, liksom. Ja. Medan så här, amerikanska presidenten. Det är ju dels mycket mer nyligt, liksom, eftersom de har inte funnits så länge som nation. Men när man läste historia, så här, i skolan, det är så fruktansvärt stor skillnad på. Ja, amerikansk historia och svensk historia i hur underhållande det är. Liksom. Ja. Och hur intressant det är. Du har... vår, vår historia är som en finsk film som handlar om en, som en så här lungsjuk lärförsäljare i Österbotten. Ja. En höst. Ja. Det är vår historia. Deras historia det, det är liksom som det är Holiday on ice det är alla färgglada människor du gillar Med ja. jättestora huvuden Som gör konster Och som har nästan papparna ute Som har så små, små baddräkter Som åker skridskor och jag voltar Det är, är Musse Pig Och det är Shrek Och det är lättklädda baltiska kvinnor Som mm. åker runt Det är liksom USAs historia Det ja. är teater som folk vill se ja. I, Inte teater om någon som mådde dåligt På 70-talet För att de Liksom för att de var, någon som satte dem underlådet för att de var överklass på 70-talet. Det är ju det jag inte har att jag har lärt Men det har aldrig varit i USA. Nej. Hur, men nu på senare år så måste det ju vara ett medvetet beslut att ha väntat med det för något Nej, det är ändå inte riktigt. Alltså. Du menar att jag alltså borde ha råd att och, ha och ja, med precis. tiden. Och så. Råd och tid. Ja, fast jag har två, jag har två barn. Och en fru Jag åker inte gärna utan dem. Så det, gör man ja, det är man fyra stycken. Och sen så inte vara en vecka. Då, utan, och då blir det dyrt. Men ja, absolut. Jag hade kunnat prioritera det. Det hade jag. Men jag, jag bor på landet. Eller inte. Mm. Jag bor inte på landet. Men jag bor, jag bor inte. Där jobben finns, om man säger så. Jag bor mm. eller, Inte där mina jobb finns. Mina uppdrag finns. Jag reser väldigt mycket ändå så att lägga till extra resor. Men det finns också någonting om eftersom det är min dröm, det är mitt, mitt mecka. Det kommer komma en gång i livet då ska mm. jag titta och suga in all visdom, titta på alla heliga platser, möta alla heliga människor mm. och så. Och så bära med mig den visdomen hem till mitt eget land och sprida den även äh, hit. Och sen var kvar i. Sunna och Sverige resten av ditt liv och bara minnas tillbaka på den här ena resan. Ja, det blir min pilgrimsvandring. Min mm. pilgrimsvandring är ju inte någonting man gör liksom varje höst. Man mm. brukar ta en vecka på en på pilgrimsvandring varje höst. Liksom. Utan det är ju något man gör en gång. Och, och, ja, Jag vet inte. Det, det är väl lite det att när, när man har gjort det så kan man inte drömma mer om mm. det. Men har du nu när du ska göra den här kobben? Tänkte du någonsin, jag kanske borde åka dit innan för att få inspiration Eller tänker du att du ska ha det som avslut på den här jobben? Har du någon sån plan? Ja, om jag, om jag tjänar pengar på jobben så funderar jag på att dra dit för pengar mm. Att det är så du... Ja, men det finns ju någon liten poesi Stäng, Ja, precis, stänga bokföring Men hur, hur passar CGI in i den här bilden av Amerika man har Och drömmen om Amerika? Det är ju lite så här, de tar för sig Ja, nej, alltså fan, jag har ju varit en del i Afghanistan sammanlagt. Jag har varit fyra veckor på turné i Afghanistan för jag har underhållit soldaterna där jag åkt runt. Och det är ju liksom, där ser man ju där ser man ju hur frörande det är när stormakterna lägger sig i liksom andras... Problem att försöka lösa. Det är ju liksom som, som ingenjörskap. liksom Ett nationsbyggande ingenjörskap. Om vi stöttar de här. Vi ger dem här vapen och tar dem makten. Då har vi allierade mm. i Kabul som vi kan göra affärer med sen. Så alltså det är den mest cyniska av alla grejer som har hänt. Mm. Och, och de är ju, det är ju massor med CIA tränade. Eh, människor, krigare I mm. Afghanistan som verkligen blev Tränade av, av eh, Jänkarna som liksom amerikanska Vapen har slagits mot Och de lägger sig i Det är ju lite, li, li, det påminner ju lite om det här Som ibland kan hända i och liksom. oh, Det är för mycket paddor ja, men då, då släpper vi loss en miljon eh, Sorkar, men det är för mycket sorkar Men då körde mm. vi in tusen Giftiga strutsar Nej men då åt upp all maten för björnarna Ja men då bombar vi hela området med havregryn Och så blir det hamagedd av mm. alltihopa Varför inte bara visa lite jävla respekt Åh mm. oh, är ni hungriga Men vänta vi hjälper er att fixa mat Inte vi sätter vapen i händerna på er Så ni mm. kan anfalla grannbyn Alltså de har ju tagit sig jävligt mycket vatten över huvudet Och samtidigt Fan vet, om vi inte hade bott Liksom under ett världskommunistiskt di Diktator eh, ja. Helvete nu Eller under världsnacismen. Fan vet, det är ja. det som är grejen Det går inte helt avskriva Att det kan vara så Att de med jävla, sina jävla eh, Fingrar i alla kakburkar Överallt, ja. från Vietnam Till Korea Till eh, Chile och eh. överallt ja. Hela tiden lägger sig i Så har det ju varit för att mota kommunister eh, I någonstans så de, Alltså när, när du pratar med de här människorna Som har tagit de här enormt svåra Och, och ofta vidriga besluten mm. Att lägga sig i och gå in och skjuta folk Och sådär Så har de upplevt nu många att de har rätt ja. Topp på fötterna Men sen om de har skjutit pannan eller inte, du, du, du, är det inte alltså, med det, Om man tänker på Vad de har gjort Ja. Så skulle det inte vara liksom den mest konstigaste grejen de har gjort Men att mm. Palme skulle vara en sån strategisk Han var en jävla stor personlighet i Nej. hela världen Och samtidigt var rent realpolitiskt, Han kan ju inte gärna ringa till någon och säga Du vi invaderar er Alltså så jävla Nej. viktiga Men det som är lite konstigt också är att Om, om de ligger bakom mordet på Palme att det inte kommit ut mer än liksom någon agent som insinuerat. Eller sagt att det gick till så här. För att så många CIA-planer har liksom kommit ut. Liksom det är så här common knowledge att de var inblandade i Pinochets makttagande. Det common knowledge att, de, att det ska vara så här 462 olika mordplaner på Fidel Castro. Mm. Mm. Som CIA har, har lagt fram. Men att de då med Palme bara skulle gå in plocka honom. Och sen skulle det vara klart med det. På öppen gata. Ja. Ja, jag vet fan. Men det är kul också liksom att det är också en person man känner till att det skulle vara George Bush som senare blev president bara några år efter. Ja. Att det är verkligen den stora makten liksom. ja. Du som då varit i Afghanistan och så här och du får relation till George Bush, den äldre eller yngre? <laughs> ja, Nej jag tyckte väl som alla att det var en befrielse när vi egentligen blev av med honom och att de, nej, men jag, jag blev livrädd för de värderingar som Jänkan har stått för Under mm. framförallt republikaner, under republikanska presidenter och det är klart man Sneglar på Westwing Och önskar att president Bartlett skulle finnas I verkligheten mm. För han är just det som vi pratar om innan Inte finns i verkligheten En ideologiskt driven människa Som kan säga, ja tyvärr jag kommer höja din skatt Så är det, men mm. det behövs Vi måste göra någonting om att fritidsgårdarna Ja. Någon som vågar säga så Det finns ju fan inte ens i Sverige Och det känns som att det finns ännu mindre i USA Nu pratar jag om den bilden jag har fått Men att eh, det är liksom eh, Banaliserade frågor Det är, Och så tycker jag att vi kan ha det här också Jag kommer ihåg när vi röstade om eh, medlemskapet i EMU till exempel. Mm. Den, den frågan banaliserades ju ner till ett enkelt vill du ha kvar eh, gamla pengarna som du känner igen? Tycker de om ty uh, svenska kungar <här> eller vill det att det ska vara såna här gamla uh, mördare på sedlarna vill du det eller så. så Visst var Selma Lagerlöf en trevlig dam. Ja, precis. Ja, Inte ska vi slänga bort henne. Nej, precis. Ja, och så. det var ju det som den sidan som var nu startade argumenter. Ja, man ville ha kvar den gamla sedlarna. Uh, ja, precis. Och det var ju inte det det handlade om. Nu kan man väl i axpengen och jag var förbannad som fan då för att det inte fick mig Nu kan man säga att jag är rätt glad att jag har uh, kronor och inte euro i plånboken. Ja. För det verkar inte gå så bra för euro. Men, men det är också så här, du som, som är väldigt liksom samhällsintresserad och, och så här. Men jag känner alltid med sån här... När det är omröstning och när det är en stor fråga Så är det så jävla viktigt just då mm. Sen några år senare så är det bara, ja, ja, Då hade vi haft euro ja, mm. Då hade vi inte haft euro Det hade gått lite sämre då Lite bättre då och så, och, eh. men, men då har man ju en känsla av att man åker med liksom. Det blir som det blir, det blir inte så ja. stor skillnad Ja fast vi har ju ändå gått från att inte ha kvinnlig rösträtt. Till att ha nästan fullständig jämlikhet. Jag menar inte Nej. att. Är det jämlikhet, det att alltså, men det har ju ja. hänt enormt mycket. någon jävel är det ju som driver. Någon är det ju som står för idealen. Ja. Någon är det ju som har värderingarna. Och ibland så kan man få känslan av att det stora landet i väster. Att mm. de fan bär fanan. Liksom med den äran. Att det fan är så här. Att det funkar. Att de faktiskt sprider rätt jävla mycket. Demokratiska värderingar ja. runt sig liksom. Men jag tycker nu Barack Obama är ju inte det här Helgonet och magikern som vissa drömde om Under valkampanjen Nej, det som, Men det känns så jävla mycket Fräschare med honom än de tidigare Alltså Bush ja. Och bara det här att han fick Nobels fredspris som i stort sett så här, Tack för att du inte är längre är George Bush ja. Presidenten av ja. USA Ja. Jag tyckte inte det var klockrent. Jag Nej, det var, det var inte klockrent. Ja. Men det var, det var liksom intressant att det var i stort sett det han fick priset för. Ja. Vi tycker det är härligt att vi kan ringa till Vita huset och det inte är George Bush. Ja. Alltså får det ett pris. Det var lite Det ja. konstigt beslut. Och han skämdes. Det märks ju att han skämdes för att ha fått det nästan. Ja. Han en liten snabb presskonferens på fem minuter och ja. gräsmattan och sa, detta är nära. Det var oväntat. Och så ja. gick han vidare med sitt liv. Ja, ja just det. Um, Konstig att, att få det så snabbt Ja det var väldigt väldigt konstigt ja, vi, vi har ju inte kanske gått till grunden Med cia spåret här men, Och det är ja, ja, av en stor anledning som är att Jag har ingen som helst hela relation Till någon som tror att CIA är där att Olof Palme. Nej min, min spaning när jag googlar lite på det Att sidorna som skriver mest Om detta på internet är också kanske de fylas designade sidorna på nätet Men jag kommer dålig smak tror att jag ligger bakom Folk som tycker det är snyggt med typsnittet kurier eh, eh, Och så svart text på gul bakgrund och sådana mm. saker mm. De skriver mycket om detta. det. Det finns väldigt olika kurier, gör ni inte det? Jo, det är kanske Och sen det. finns det American Typewriter som jag tycker är lite klinare. Det är lite mindre, lite mindre imitation av gammal skrivmaskin mm. lite mer stiliserat jag har uppfattat nu är det sagt någon typograf som hör av sig och, och, och blir arg. Och Återigen, Pontes.enhörning.at. Kronberg Eller det Jag vet inte om, om typografer lyssnar på den här podden. Jag vet ju fortfarande inte vem som är målgruppen för den här podden. Nej, om ni lyssnar på podden så räcker upp en hand nu. Ser er runt? Nej, det var det vi trodde. Det är bara du. Jag räcker inte ens upp en hand. Nej, för du lyssnar inte utan du pratar. Ja, det här är ju till sen men eh, nu jag ska avsluta här, tänkte eh, så här. Om det skulle komma fram imorgon vem som mördade Olof Palme, vad hade du tyckt var intressantast eller roligast om det var? Roliga? Ja, oh, jag tycker för mig är det ett drama. Så jag vet ja. inte. Inte roligast, men, men vad, vad hade varit mest tillfredsställande? Alltså, vill man tänka att det är en förvirrad knäckare som Kristoffer Pettersson? Eller vill man tänka att det var en grupp högerextrema poliser? Jag skulle tycka att det fanns en, någonting tröstande i den tanken. Att det var en förvirrad knarkare. Att det var till exempel ja, den här förväxlingsteorin. Då, ja. liksom, att, eller sådär. För det ger ju ändå lite större hopp åt mänskligheten. Mm. Man vill ju ändå tänka. Att USAs underrättelsetjänst Jobbar just med det liksom Lite rimlig Spionage på rimlig nivå ja. För att skydda sina intressen Hemma och abroad så, ja. liksom. Det är väl rimligt Precis som att våran, eller ja. våran underrättelsetjänst Gör det liksom. Men att de men, inte bara plockar bort folk Man vill inte höra att det var liksom Normans smygrasistiska Högre extrema som sköt honom med någon pistol som de har konfiskerat utan att mm. bokföra. Det vill man inte höra. Man vill inte höra att det var PKK. För det skulle vara pinsamt att de har berättat om mycket mycken <laughs> <ut på> det <laughs> bara, Jaha, var det PKK? Jag ja, ja Vi sa hela tiden Hans att, att det mycket att du kunde ha haft rätt. <laughs> Och så. Utan det skulle ändå vara liksom fan. Det var en gubbe, hans fassa eh, eh, lekte inte med honom. Eh, fritidsgården var inte öppen när han behövde spela biljard. Eh, vad heter det? Den allmänna avdragningstjänsten eh, mm. erbjöd inte det som han behövde. Och till slut så, så ballade det ur. Och mm. tyvärr råkade den här gubben vara på fel ställe vid fel mm. tidpunkt. Det är... Jag tror det finns en annan kategori människor som finner mer eh, trösterikt att det är en konspiration och med tanke bakom än Det här deppgas med att folk som varit stora eh, hjältar för människor som Palme var för delar av svenska folket, åtminstone. Och även andra som alltså, Martin Luther King, Malcolm X, John Lennon. Att folk när de är liksom når en viss nivå och har viss, eh, viss patos och tycker saker och vill förbättra samhället, att de då skjuts av galningar. Det är också en jävligt tanke att, ja, det det. Det, att det händer gång på gång liksom. ja, det det. Och då, då finns det den här kategorin Som hellre vill tro Att, det är, att Lee Harvey Oswald Inte var ensam ja, Sådana saker men du hade föredragit Krista Pettersson Ja, att, att det var lite en slump ja. eh, liksom. ja, Den hemskaste varianten är ju den stora konspirationen ja, Som fortfarande pågår kanske om, det skulle, om folk skulle komma nära det så skulle de plockas bort Och skulle de bara köra vidare Ja, alltså att det var, att det var helt enkelt Prison Break-upplägget Det skulle vara det hemskaste ja. Att eh, Secret Service-agenter åker runt och dödar alla som nu får eh, fat på ett korn av sanning. Som ställer fel frågor, Så det helt plötsligt så funkar inte din mobil. Och sen så ja. har den ståltråd runt alls. En sån här ståltråd som man har när man lossar keramisk. Alltså nydrejade grejer från en drejplatta. Det är ju det vanligaste motvart jag har sett på TV. Ja, du vet en sån här. Det är två stycken ståltrådar som man har tvinnat eh, Och så i varje enda sitter en liten träkloss. Så att du inte behöver hålla. Och den använder du när du har drejat någonting så för att få loss från drejplattan så drar du den där stoltråden under. Sådana finns det till i en oerhört begränsad mängd ja. av, på amerikanska fängelser. Alla drejningsfabriker och kurser är bara liksom cover stories för ja. att uh, kunna. Folk som ska strypa mafiosbaksätet <laughs> som i gamla ja. ja. Men uh, har du något mer att tillägga? Något mer du känner att du vill få in? Uh, nej. Uh, jag tror att jag har tömt ut allt <laughs> Då tackar jag så väldigt mycket Kristoffer Applequist Och uh, till er lyssnare säger jag Vi hörs nästa gång, hej så länge Hejdå